Puncte de reflecție. Bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de marți, 21 octombrie. Invitatul ediției este analistul politic Ioan Bărță, expert la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Tăbărță. Bună dimineața și bine v-am găsit. Am auzit câteva dintre opiniile analistilor politici de la Chișinău în această dimineață, exprimate pe marginea Reuniunii de săptămâna trecută de la Milano, inclusiv părerea pe care ați exprimat-o dumneavoastră pentru vocea Basarabiei, nu am prea constatat rezultate, uh, haideți să spunem serioase, în ceea ce privește aplanarea conflictului militar din estul Ucrainei, chiar dacă mai mulți analiști au remarcat faptul că există progrese în ceea ce privește livrarea gazelor rusești către Ucraina, Petro Poroshenko, președintele Ucrainei, spune că s-a înțeles ca Ucrainei să nu înghețe cel puțin la iarnă. De fapt, pe această problemă putem aștepta anumite progrese, anumite, anumite progrese, pentru că Federația Rusă, în situația economică în care se află acum, nu este interesul ei ca să fie stopată livrarea de gaz spre Europa. Adică... Aici pe uneva, interesele sunt reciproce. Deci pe fundalul acelor sancțiuni economice acum exact, acționează exact. Moscova. Pe fundalul acelor acțiuni economice vedem, să nu zic colapsul economic, mai este până acolo, dar oricum, hai să spunem, problemele economice serioase pe care începe să le aibă Federația Rusă, cu toate că încearcă să facă abstracție, să nege acest lucru, dar oricum aceste sancțiuni treptat-treptat își au efectul lor asupra economiei ruse. Vedem căderea rublei ruse în raport cu dolarul la, la coti record. Adică Federația Rusă nu este acum interesată să stopeze gazul livrat spre Europa prin Ucraina sau trazintând Ucraina pentru că ar fi o nouă lovitură aplicat economiei rusești. Pe de altă parte, Europa, statele europene, la fel nu sunt interesate ca să îi înghețe la iarnă. Așa că aici anumite progrese putem aștepta. cu toate că se creează că acele înțelegeri de la Milano, sunt, sunt interpretate de părți, mă refer la Rusia și Ucraina, în mod diferit. Fiecare înțelege din acest, această înțelegere sau le înțelege în modul său. La sigur, vor mai apărea probleme pe acest subiect, dar însuși faptul că ambele părți sunt dispuse spre dialog și sunt sau au fost făcuți anumiți pași spre a progresa în soluționarea acestei probleme, ne inspiră un anumit optimism. Și cum era de așteptat referitor la conflictul din estul Ucrainei, niciun fel de schimbări, de fapt un lucru anticipat de cam toată lumea. Să înțelegem că orice sancțiune economică nu ar fi aplicată azi de Uniunea Europeană, Rusia nu va merge în întâmpinare pentru a respecta acel acord de încetare a focului semnat la Minsk încă cât din 5 septembrie e da. ceva vreme acum s-au reunit ieri ministrii de externe ai Uniunii Europene și au cerut din nou Rusiei să pună în practică acest acord ceea ce ar însemna ca Moscova să-și retragă toate grupurile ilegale înarmate din Ucraina echipamentul militar tehnic a luptătorii Mercenarii să asigure securitatea graniței în cele din urmă ruso-ucrainene. Sancțiunile economice, întrebam, nu pot face, nu pot determina, de fapt, Moscova să procedeze astfel. De altfel, Uniunea Europeană a menținut sancțiunile impuse Federației Ruse, după cum s-au înțeles minișit de externe, ieri la Luxemburg. Exact. De fapt, nu ne putem aștepta că federația rusă va respecta. Sau chiar dacă va respecta, va respecta așa ceva în aparență -o, o anumită Să fie clar pentru toată problemat. lumea, luptele continuă acolo O fabrică de armament a explodat ieri în Donetsk continuă, avem victime, în continuare Să se, se, se duc aceste lupte grele acolo Adică Putin până nu va legaliza într-un anumit mod acel uh, regim sau acele așa numite republici populare, uh, nu se va opri. Și chiar dacă până la urmă le va, legi, uh, va legitima acel regim, va face tot posibilul ca acele trupe să capte un anumit statut. Sigur că în cazul Transnistrie a fost mai ușor, pentru că acolo deja era o anumită armată sovietică, sau o armată rusă moștenită din perioada sovietică și ea, practic, din start a capătat garant al respectării acordului din 21 iulie 1992. Ori în Ucraina nu avea o astfel de armată, dar oricum acele trupi paramilitare, acei mercenari și cine mai sunt ei patrioți, novoroși, sau în Novă Rosi, cumva Putin va încerca să-i legalizeze sau așa numit, numit să-i rebele, palcență sau cum ar, cum ar mai fi exact, până el n-a să legalizeze pe toți acolo, până când acele uh, regiuni rebele, până, până când acei insurgenți nu vor fi cumva legiferați printr-un acord de genul pe care l-am semnat noi cu Federația Rusă la 21 iulie 92, nu se vor opri ostilitățile. Toată lumea spune că, de fapt, Putin încearcă acum, sau Federația Rusă încearcă acum, să transnistrizeze estul Ucrainei. Acum e cazul să vedem și declarațiile lui Radoslav Sikorski, președintele Parlamentului Poloniei, care a declarat că în 2008 Președintele Rusiei Vladimir Putin, i-ar fi propus premierului de atunci de la Varșovia, Donald Tusk, să împartă Ucraina între Rusia și Polonia. O declarație făcută într-un interviu de către domnul Sikorski potrivit acestui o propunere făcută în timpul unei vizite a lui Tusk la Moscova, la care a participat și el, iar premierul de atunci al Poloniei, de fapt, nu a răspuns în niciun fel propunerii rusești. Bine, eu nu, nu mai știu cât a fost propunere, cât a fost provocare. Sunt sigur că sunt niște provocări ale diplomației rusești, a lui Putin. Nu pentru prima dată Rusia procedează într-un așa mod. Chiar recent, chiar anul acesta, când a izbucnit conflictul din estul, estul Ucrainei, în general toate acele activități de la Kiev. De la în presă s-a scurs mai multă informație și chiar anumiți polițieni ruși, așa, care special sau sunt specializați în aceste scurgeri de informație, cum ar fi, spre exemplu, renumitul, celebrul uh, Jerenovski. a spus că haideți să împărțăm, de fapt, Ucraina... Între Polonia, România și Ungaria. Și, și Ungaria și totodată aici anumiți polițieni de acum de orientare foarte pro-ruse au așa, printre altele au început să vorbească că noi putem să folosim evenimentele din estul Ucrainei pentru a ne revendica drepturile noastre istorice asupra pământurilor din sudul Basarabiei. Iar Bașcanul Furmuzal când a fost încurajat sau în așa mod a fost încurajat în acele tentative separatiste din sudul țării, pentru că el se vedea deja bașcanul întregului bugeac, nu numai a regiunii sau bugeacului din Republica Moldova, dar și a din din Basarabia ucraineană, hai să zicem așa. Este o tactică folosită de Federația Rusă, însă această tactică este mai mult o provocare pentru aia trage sau le-a un curs statilor vecinii Ucrainei. Domnule bărță ce urmărește Puțin probabil să întreabă toată lumea? Probabil e cazul să amintim că dorește să revină la acel sistem de echilibru după cum e, susțin unii teoreticieni e, ai diplomației politice. E, azi e, cum poate fi asigurată securitatea mondială în contextul în care există un actor imprevizibil, -imprevizibil care nu se supune dreptului. dreptului internațional actualei ordini mondiale. De fapt, e un actor care revine la ordinea mondială de până la conferința de pace de la 1919, atunci când bine, câteva secole, statele Europei au uh, supraviețuit în acel sistem de echilibru care a asigura nu atât pacea cât stabilitatea sau moderația, cum uh, îi spunea Henry Kissinger în cartea sa diplomație. Și au venit americanii atunci cu Woodrow Wilson uh, la acea conferință și au propus un alt sistem uh, de, de apărare. A propus un o securitate, o, un sistem de securitate comună. Atunci când toate statele își dezvăluie tot ce au, armamentul și așa mai departe, se creează legi internaționale în baza cărora funcționează sau dăinuiesc aceste, aceste state. Pentru că până atunci, știm foarte bine, statele puternice negociau prin intermediul unor agențe secrete, se înțelegeau cu unii în secret cu alții în secret și spuneam nu era asigurată pacea. De fapt Alianța Nord-Atlantică este o instituție care e menită să asigure pacea atunci când toate statele membre Spun ce armament dețin, ce trupe dețin, așa cum funcționează, așa mai departe. Diplomații deschisă lui Woodrow Wilson? Exact, Rusia nu vrea să intre în. să-și instituționalizeze statul din acest punct de vedere, pentru că nu vrea să se conformeze acestor principii. Rusia a ieșit și din tratatul forțelor convenționale, acum câțiva ani. De După fapt, ce nu a reușit resetarea relațiilor De fapt ce a făcut atunci Wilson? Am omit cu acea diplomație a lui dischise El de fapt a fost inițiatorul Creierii Ligii Națiunilor Hai să punem Ligia Națiunilor A fost precursoarea Organizației Națiunilor Unite Însă însuși Menită ce... se rezolve conflictele pe cale pașnică La masa de negocieri și nu prin da, Conflicte în securitate Care ulterior Alt președinte american Roosevelt a fost, hai să spunem, continuatorul Wilson și a fost cel care a stat la bază de creierii I. De fapt, Federația Rusă, putem spune, în care revine la practica diplomatică din secolul al XIX-lea. Ține minte foarte, foarte bine că după războaiele duse din Napoleon prin Europa și Congresul de Pace de la Paris în 1814-1815 a fost creată așa numită Sfântă Alianță iar, iar Rusia de Rusia țaristă atunci era supranumită jandarmului Europei. Da. De fapt, Federația Rusă cam așa gen, în așa gen procedează acum însă procedează nu pentru toată Europa dar pentru cei ce care consideră că ar fi Spațiul său vital prin definiție. Ce urmărește Putin? Putin nu o singură dată a spus că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare. Tragedia. catastrofă geopolitică a secolului, al XXI, a secolului 20-lea, pardon. De fapt, dacă ne uităm la spații geopolitice, nu ne-aparat ele coincid cu hotarele politice ale, ale statului. Federația rusă încearcă cum să instituționalizeze așa un proiect pe geopolitic euroasiatic, iar spațiul postovietic, ar spațiul CSI, a priori trebuie să facă parte sau, prin definiție, trebuie să facă parte din acest nou spațiu geopolitic. Iar unele state mai rebeli, mai autonome, ca și Republica Moldova, ca și Ucraina, ca și Georgia, sunt, sunt taxate. Aceste state, de fapt, vor să se desprindă de acest model instituțional eurosiatic, de tip rusesc și vor să ducă în alt model civilizațional. Modelul de tip european-occidental, instituționalizat prin două instituții: este vorba de NATO, este vorba de uh, UE sau așa-numita doctrină euroatlantică, uh, instituționalizată prin NATO și în uh, doctrina eurocontinentală, a cărei expresie este Uniunea Europeană. Noi nu vrem spre sau un, noi mergem nu spre spațiul euroatlantic, noi mergem spre spa spațiul eurocontinental. Priotie, de statele din Europa Centrală și din Sud-Est, care, putem spune, s-au integrat în Uniunea Europeană prin, a, prin doi pași. Primul pas a fost NATO, al doilea pas a fost UE, sau statele baltice. Noi, Ucraina, Georgia, dar în special noi, noi, noi dorim să mergem direct prin ace, în acest pas. Bine, că noi avem anticamera noastră, care este, de fapt, parteneriatul ESTIC iar Federația Rusă dorește să taxeze și taxează și pedepsesc astfel de state. Iar ceea ce Uniunea Europeană a Gândit, a conceptualizat pentru statele din așa numită nouă Europa de Est, statele din zona bufiori, dintre cele două proiecte, Rusia și Uniunea Europeană, ne referim aici la Belarus, Ucraina, Republica Moldova și cele trei state din Caucazul de Sud, Armenia, Azerbaidjan și Georgia, acest proiect al partenatului Estic nu a adus securitatea acestor state. Cum a spus dumneavoastră, Federația Rusă nu este acel actor care acum se respecte, în orice caz, cât, cât este condusă de Putin, să respecte normele dreptului internațional. De fapt, Federația Rusă a sfidat toată tot, tot acea legislație internațională, elaborată după anul 1945 sau odată de la, de la momentul creierii ONU. De ce noi trebuie să ne gândim Ce facem? Cum facem cu securitatea noastră? Neutralitatea pe care insistă Confederația Rusă nu este un garant. Pentru că Ucraina are un astfel de statut. În plus, Ucraina avea și un act, un acord semnat de marile puteri care îi asigura uh, suveranitatea și integritatea teritorială. ei vedem că cu toate acestea uh, integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei a avut serios suferit. I-a fost anexată Crimea, cu toate precedentele istorice sau cu, toate, sau cu tot acel itinerar istoric. Și vedem ce se, se întâmplă acum în estul Ucrainei. Noi, de peste 20 de ani, nu controlăm raioanele din estul țării, totodată uh, sunt permanente tentativi de a resuscita anumite uh, mișcări de nesupunere în sudul țării și chiar provocarea unor sau înfiriparea unora în nordul țării, ne referim la, la, la orașul belt Adică noi trebuie într-adevăr să ne gândim, să luăm în discuție foarte serios ce vom face după 30 noiembrie. Sigur, independență și de rezultatul alegerilor. Pentru că dacă noi ne vom mișca în direcția Uniunii Europene, ne vom aștepta la surpriză, surprize ghilmele sau surprize neplăcute din partea Federației Rusă la adresa noastră. Și așa sunt aceste surprize. Mă refer desigur aici la cel război economic declanșat de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, care eu consider că până la urmă pentru noi sau pentru Federația Rusă va avea un efect al bumerangului pentru noi, deși acum suferim dar suferim pe termen scurt dar pe termen mediu și în special pe termen lung, noi vom, noi vom avea doar de câștigat, pentru că economia noastră se va ridica la alt nivel competițional de noi vom crește în calitate ceea ce odată crescând în calitate vom fi uh, cu pe piața europeană și totodată acest lucru va duce la dezvoltarea economiei moldovniești, dezvoltarea economiei moldovniești, locuri de muncă, creșterea nivelului de trai și așa mai departe. Vă întreb ca pe un politolog, domnule bărță ceea ce a spus într-un fel ce, ce nu s-ar întâmpla, totul se face spre bine. Vorba aceea și unii teoreticieni spun că Dau exemplu, dacă, spre exemplu, într-un partid Sunt uh, fracțiuni Care promovează idei absolut diferite În cele din urmă, așa, printr-un Mecanism automat se ajunge La o armonie În economie, cum spunea Adam Smith Și acolo uh, Orice acțiune economică individuală Egoistă uh, În cele din urmă Se soldează cu ceva bine Există, cu ceva bun. Există o mână De asta invizibilă care mă aduce la starea economică socială, la bună economică socială în urma spuneam acelor acțiuni individuale sau de grup economice în cele din urmă spuneam ce se face, se face spre bine pentru că dacă suntem amenințați dintr-un punct de vedere ne mai trezim și noi și mai vedem unde sunt amenințările, de unde vine pericolul și, și așa mai departe. Zic să ne referim și la avertismentele care au venit ieri din partea ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, avertizări adresate Uniunii Europene, cum că dacă aceasta va aplica și în Republica Moldova scenariul în consecințele vor fi negative. Aici a dat de înțeles a amintit de decizia curții constituționale privind integrarea europeană a Republicii Moldova a amintit de faptul că Ucraina acum își focalizează atenția spre o altă politică pe care ar urma să o ducă în privința conflictului uh, transnistrian cum vi se par aceste avertismente? pentru că într-adevăr Chievul se pare că va lua o altă atitudine față de cea pe care a avut-o până acum în formatul de negocieri 5 plus 2 da, și din păcate Ucraina nu tot timpul a fost sinceră cu noi. Ne aducem aminte de anumite declarații a președintelui ucrainean Cucma din 2003-2004 cu când încercam să luăm sub control segmentul prasnistrean al frontierii moldo-ucraineene Ucraina ne cam ne sabota chiar o declarație a lui Cucma că Asta nu este în interesul poporului transnistrean și noi nu vom impune acea, acel control strict la frontieră. Cu nu, ce mai un prorus deschis. Un prorus deschis. Nu putem spune altceva decât aceste avertismente a lui Lavrov. Sunt foarte serioase. Nu sunt, nu sunt primile. Noi am avut destule amenințări de așa gen. În sună când vine ele din partea lui Jărinovski Jir sau când vine din partea lui Rogozin sau din partea, nu mai știu a ce fel de deputat așa mai radical sau mai naționalist ca să zic și din duma rusească. Și cu totul altceva când vin din partea lui, lui Lavrov. Dacă ne uităm în, după greutate, poziția strategică în conceptualizarea politicii Federației Rusă că eu cred că acum Lavrov este numărul 2 în Rusia după Putin. Dar ce ar avea în vedere prin scenariul ucrainean? Ce fel de scenariu ucrainean aplicat în Republica Moldova? Pentru că tot am semnat, ratificat acordul de asociere, câteva prevedere la acestuia au și intrat în vigoare. Mă refer la uh, capitolul ce ține de comerțul liber cu Uniunea Europeană bine că e clar că Moscova ar dori să facem și noi ca Ucraina să amânăm aplicarea acestui acord pe mai târziu, cel puțin acelui ce ține de comerțul liber. Da, acest lucru a făcut acum Putin la summit-ul CSI și bravă președintelui Timofte, Timofte, pentru că a fost un adevărat șef de stat și poate mulți pe domnul Timofte îl critică, îl critică că nu se implică atât de activ în viața politică din Republica Moldova însă totuși noi uităm că Republica Moldova este o republică parlamentară și probabil domnul Timofte este unul care se comportă în conformitate cu acele prerogative pe care le are însă în ceea ce privește politica externă ori în dumnealui are mai multe prerogativi dividem o Poziție foarte nu, nu știu câți lideri din spațiul post și-a permis uh, o astfel de comportament uh, demn uh, în relația cu Putin. Eu aici nu mă refer la uh, acel comportament al lui Voronin, care pur și simplu a admis Ia a l în parte e, e, nu, nu, e nu nu comportamentul cu, cu memorandumul Coză că atunci mm. n a făcut cu Putin cum nu au făcut nici americanii cu, cu, cu el sau cu rușii, să știți cum doamna sau domnișoara cei care a ajuns în fața altarului și în loc spună da, a spus nu Uh, în cazul uh -huh. dat este cu totul altceva este din, din start un comportament uh, demn iar uh, la referențele domnul Lavrov încă trebuie decodificat ce a avut în vedere ca scenariul Ucraine probabil se referă deja la rezultatul alegerilor sau după alegeri că dacă vor veni anumite trupe uh, pro-ruse sau dacă anumite trupe mai bine spus pro-ruse vor fi scoase din cursă electorală cum încearcă să speculeze Forțe. Bine, că toți suntem pe fundalul acestui da, conflict. Da, Probabil aici se referă că anumiti forțe pro-ruse vor fi scoase din, din cursă electorală și, desigur, aici este învenuită Uniunea Europeană. Probabil acest lucru sau la acest lucru se referă la vruv. Dacă... Însă trebuie să mai așteptăm declarații sau trebuie să mai decodificăm din ce, ce ne-a spus el. Duminică în Ucraina alegeri anticipate și... Foarte probabil că în Estul Ucrainei vor fi perturbate, chiar dacă Uniunea Europeană cere să fie da, și ce, Rusiei să asigure Cel, cel mai probabil în acele, în acele regiuni rebele, nu mai spunem de Crimea, nu va avea loc acest scrutin, scrutin așa că nu cred că ne putem aștepta la anumite surprize. În genere ceva ce vor însemna aceste alegeri pentru viitorul Ucrainei haide să spunem viitorul apropiat al Ucrainei. Este o resetare a sistemului politic ucrainean dacă doriți legalizarea și legitimarea noilor instituții de ale conducerii ale puterii în stat pentru că avem un președinte ales deja el nu mai este contestat de nimeni nici de către același Putin, de către Federația Rusă dar totodată în, în actualele condiții ale Ucrainei avem nevoie de o nouă radă supremă sau de o altă compoziție sau o radă care să aibă o altă legitimitate legit legit legit uh, deja după criză, deja, sau hai să spunem după derularea celor evenimente, când criza ucraineană nu s-a terminat. Este de prevăzut și rezultatul acestor alegeri, poate prin prisma rezultatelor alegerilor prezidențiale și pe fundalul conflictului din estul Ucrainei, despre care se spune că, de fapt, a uh, îndepărtat uh, ucrainenii uh, de Federația Rusă. Da, și multă lume spune că, de fapt, națiunea ucraineană abia acum se constituie cu adevărat. Pentru că la, nou, la noi au rămas anumite oaze ale Uniunii Sovietice. Nu mă refer la regiunea trasinstreană, aici deja e muzeu, nu că e oază. Mă refer la monumentul lui Lenin, la strada Lenin, la nu-mi că e așa mai departe. Însă în Iestul Ucraina, încă acolo, mult timp, la Uniunea Sovietică a fost conservată. Vedem că la ei, în Iestul Ucraina, abia acum a început acest proces de desovetizare a Ucrainei iar acest lucru de fapt înseamnă uh, trecerea ucrainei la faza ei post-sovietică. Bine, una dintre problemele evocate de autoritățile de la Kiev ține de dezoligarhizarea sistemului politic din Ucraina. Uh, oligarhi care ar fi apropiat fostului președinte al Ucrainei Victor care au făcut uh, politică și, economică pro, și economie prorusească până acum și am văzut în cazul conflictului armat când anumiți generali de fapt nu executau comenziile uh, de la Kiev ci uh, procedau uh, tocmai în sens, sens invers uh, Domnule de bărț, uh, Vom urmări bine și evenimentele de duminică din Ucraina. Spuneam, uh, sunt importante și, și aceste alegeri. În Republica Moldova continuă campania electorală. Avem mai mulți actori înscriși în cursa electorală. Nu ne vom referi uh, la fiecare dintre ei. Zic acum uh, pentru că tot uh, n-am mai abordat acest subiect o vreme. Cum vi se par astăzi uh, actorii politici? Cum vi se pare comportamentul lor? Mă refer la, pe de o parte la partidele pro-europene pe de altă parte la cele anti-europene. Se prefigurează în opinia dumneavoastră azi ceva în privința rezultatelor alegerilor? Bine, în linii mari se prefigurează rezultatul din anul, anul 2010, însă totodată putem avea aici și anumite necunoscute. Ăștia de la guvernare, acum cum vi se par Actorii ăștia, se înțeleg bine Se mai bine. Tachinează prin presă, prin intermediul Instituțiilor media pe care le dețin Am mai vorbit Despre necesitatea Unui acord de neagresiune Au vorbit actorii politici, de fapt, și nu l au mai adoptat Vreau să vă întreb întâi de toate, cum vi se pare Comportamentul acestor actori politici În sânul Actualei coaliții de guvernare Bine, comportamentul lor, dacă ne referim aici la epidemie și la epidemie, hai să spunem, la nivel oficial, la nivel de politică la suprafață, ei nu se atacă, ba din potrivă putem spune că chiar coabitează destul de bine în această în campanie electorală. mai important să impresia asta pentru Cu cetățenii. toate că la nivel de anumite instituții media, la anumiți bloggeri și așa mai departe, sigur lovituri sub centură se mai dau și poate nu cu atâta intensitate, dar vedem că atacurile la adresa lui Vlad Filat, liderul peledemie și și a formațiunii PLEDM continuă. Multă lume vrea slăbirea acestei formațiuni cu toate că toți înțelegem că recroirea unei noi guvernări pro-europene poate avea loc doar dacă mie va acumula un scor bun, un scor electoral bun, care să fie acel centru al guvernării de centru-dreapta, care să asigură continuitatea parcursului european. Acum cât privește celelalte partide Spunea directorul adept Igor Boțan într-o conferință la IPN Recent acum că Indiferent De ceea ce își doresc Actorii politici proruși Nu vor putea întoarce Cursul de integrare europeană Al Republicii Moldova Pentru că au fost stabilite anumite Baze deja of au fost stabilite anumite bază, dar trebuie noi să înțelegem foarte bine intensitatea, viteza acestui parcurs european. Dacă mimăm integrarea europeană, ajungem în zeci de ani, acolo unde sau, spunem noi că vrem să ajungem. Sau dacă vom, vom trena. Pentru că comuniștii, fiți foarte tens la ce se referă ei. Ei se referă la renegocierea și... Acordului de asociere. A, asociere. Ei nu se referă la cum spun socialiștii lui Dodon. Anularea, abrogarea, ruperea. Ei vorbesc că noi trebuie să. Adică, e o, e o tactică mai. așa, știți, mai ambiguă, uh -huh. mai oportunistă, ca să zic. Și chiar dacă vin acești comuniști la guvernare, eu nu cred că ei peste noapte vor tăia toate cele, sau vor rupe toate cele corvi. Nu. Însă foarte mult contează pentru noi ca să nu pierdem din această mișcare, din viteza acestei mișcări, din intensitatea mișcării, pentru că noi ce am făcut în 2009-2010, am normalizat relația noastră cu Uniunea Europeană. Putem pe cineva spune, am reau dus o la, un, la o direcție bună, la sau la o un plasament al direcției bune, ca în 2010-2014, ai 2-și coaliție pentru, pentru Europa, să ne mișcăm spre asociere. Noi am făcut acest lucru pentru acest ciclu electoral sau acest ciclu, ciclu al Parlamentului nostru, ciclu politic, dacă putem să spunem așa, noi ne-am atins scopul. Ne-am asociat, avem circulație liber și avem zonă liberă economică sau zona liberului schimb economic. Acum, pentru următorul ciclu politic care trebuie să fie scopul nostru major trebuie să fie obținerea acestui statut de țară candidat. Iar pentru a realiza acest lucru noi nu trebuie să pierdem din, din, din viteză. Noi trebuie să ne mișcăm cu, cu, cu această viteză care ne-a mișcat până acum. Desigur, aici... A, crește complexitatea ecuației și cresc acele sarcini pe care noi le avem de rezolvat aici. Ne, și ne referim, desigur, aici la implementarea acelor prevederi care sunt în acord de asociere. Reformarea unor, unor seri, o, o serie de instituții. Dar nu numai reformarea pe hârtie, dar și să înceapă să avem o anumită funcționare a lor. Nu, nu ne, ne putem aștepta cu următorul ciclu electoral, ele se toate a funcționa ca... ca mai ales că oligarhii nu-și doresc. Chiar cei care declară că vor Europa, nu vor Europa, pentru că știu că îi, așteapt, ce îi așteaptă acolo. Și ei mai degrabă să vor cum, rămâne să fără cumpla. afaceri și vor trebui să mai răspundă în fața legii de unde sunt aceste afaceri. Domnule Tăpărț, avem șapte minute până la fix. Am terminat aici cu evenimentele politice, trecem la cele fotbalistice, mai ales că azi avem etapa ca și mâine avem etapa a treia din uh, Champions, League. Champions League Și probabil ne vom referi întâi de toate la meciurile programate pentru seara acestei zile Un singur meci va începe uh, azi la ora 19 Ca de obicei meciurile care se joacă în Rusia Unde Țesca Moscova va juca împotrivă cu cei de la City Ase Roma va întâlni pe Bayern München O grupă în care Bayern München are 6 puncte din tot atâtea posibile, pe 2 Roma cu 4, City pe 3 cu un punct, Cesc ca Moscova pe ultima poziție, fără puncte. Aici necunoscutele stau în picioare încă. Avem trei echipe de top. Da, dar tot astăzi putem să avem practic prima cunoscută și anume... Bayern. Bayern München, prima cunoscută care se poate califica și prima cunoscută care... Poate pierde orice șansă, pentru că în, de regulă după a trei etapă o serie de echipă deja oficial se califică, iar o altă serie de echipă pierde orice șansă de calificare. Așa că, cred că necunoscută mai mult va fi dintre City și Roma. Cine e alături de Bayern München va, se va duce în zona sau în, -a play, în runda play-off al Ligii Campionilor. Cum vi se pare City în acest sezon pornind de la evoluția din Premier League? Bineînțeles, Roma stă pe doi, în spatele lui Ventus în seria, merge bine ca și în debutul sezonului trecut, dacă ne aducem. aminte, nu numai în debut, în genere... A mers pe poziția a doua în sezonul trecut, echipa italiană. Da, dar totodată echipile italiene în ultimii ani în nu prea fac față, da. Poate da. Juventus arată bine în campionat în ultimii ani, însă în Europa nici nu prea a reușit să iasă din zona grupilor Ligii Campionilor, așa că încă nu este. Mai mult înclinat pe City totuși că ar putea să se alăture lui Bar. Cred că da, dar uh, oricum, uh, hai să spunem așa, Roma anul acesta arată simpatic, uh -huh. chiar poate mineva arată, anul, și anul trecut arată simpatic, însă anul acesta arată mai solid. Anul an trecut, antrenorul primul an, uh, era, era și mult hazard, acum echipa pare mai matură. PSG, Barcelona, Ajax, Apoll, echipele grup F, 4 3 2 1, așa stau punctele. Da, dar, dar cred că până la urmă nu vom avea surprize și PSG și cu Barcelona sau invers, Barcelona și cu PSG. Cum se pare Barcelona sub noul antrenor lui Enrique, unul dintre foștii jucători ai catalanilor? Uh... Și încearcă să revină la, la, la, la observat. Da. dar totodată este prezentă mai multă forță. Ceea ce poate îi lipsea pe timpul lui Guardiola Barcelona, într-adevăr alegând Bar, München, probabil s-a gândit și la forța asta. Avem grupa G, azi se dau meciurile Schalke 04 Sporting, Chelsea Maribor, Chelsea Schalke par a fi favorite în această grupă. Da, exact. Chelsea, ce spuneți despre Chelsea pe prima poziție în Premier League, detașat Cred că va 5 cu... puncte mai mult decât a, a doua clasă. Atâta. Cred că va câștiga campionatul fără probleme. De în foarte revine Mourinho acuma... Revine în forță el așa și-a declarat că anul trecut a fost mai mult un... Sezon... O pregătire așa. o pregătire, un sezon de pregătire a spus sunt foarte mulți jucători buni tineri, însă ei oricum trebuie așezați pe teren trebuie coagulați ca echipă, ca grup și el chiar făcea cum în comparație cu cum a venit anul trecut, cum se comportau o serie de jucători la Chelsea și atunci și cum se comportă ei acum. Ei, spre exemplu, spunea că un Damian Daf sau un ruben, dacă el se ducea un atac, neaparat să finaliza oare cu shot, oare cu fie că Robin obținea penalte sau obținea fault dar noua echipă sau echipa de anul trecut avea foarte multă naivitate și artistism, artistism da. da, dar încă nu avea acea maturitate care și pragmatism care de fapt te, te fac să câștigi cursele lungi, campionatele. În, în grupa H se, se joacă meciurile bate și actori donesc portul atleticului Bilbao aici întrebări sunt mai multe. Cam sunt curcate lucrurile în afară de bate, restul toate încă teoretic au șanse și cred că Pare? că Bate are trei puncte acum în spatele lui Porto care are 4, și cu atleticul club Bilbao stau în spate cu două și respectiv un punct. Până la urmă, cred că aici se va vom avea necunoscutile calificării chiar până ultima etapă. Grupa ABCD sunt grupele în care se vor da meciurile mâine, dar se vor juca meciurile mâine. Avem Atletico Madrid, Malmö, Olimpiacos, Juventus. Aici aproape clar Atletico cu Juventus. Cu toate că am avut acea surpriză cu înfrângerea lui Atletico, însă până la urmă. În Grecia, la Pireu, în Grecia. În Grecia, la Pireu 3 la 2 a fost, da. Mergem mai departe. Avem grupa B în care. Mâine se joacă meciurile Ludogoreț-Bazel, Liverpool-Real Madrid. Cele două din urmă par a fi favorite. Chiar dacă acum... Liverpool și-a produs și acea surpriză neplăcută fiind învins în deplasare la Basel în etapa a cu numărul. Bine, de... Basel nu mai produci nou astfel de surpriză, ne aducem aminte și că evoluează e... bine în ultime, ultimele sezoane. Da, cu, cu, cu câțiva ani în urmă chiar a reușit să se califici în runda play-off în, detr în detrimentul lui Manchester United. Chiar a fost a lui Basel de terenul lui, lui Manchester. Real Madrid bine arată Ronaldo, nu Bine în arată. sezon, numai... marca de fiecare dată avem și grupa C mâine se joacă meciurile Barleber cu Zen Zenit, Monaco Benfica aici tot sunt echipe care au șanse să se califice toate dintre ele de da, o grupă mai echilibrată fără da. favoritii clare în fine grupa D mâine avem Anderlecht, Tarsenal, Galatasaray Borussia Dortmund foarte prost merge Borussia Dortmund campionatul intern Însă merge bine în zon, Europa Are mai puține puncte, probabil, decât majori jucate sau cum S-au acum. acumulat și foarte multe accidentări și... Dar în Champions League merge bine, are două victorii Prob Ei, Se vede că echipa, pur și simplu, este obosită de acele, acele tempori cu care ne-a obișnuit în ultimii ani Și orice echipă, cât de mare n-ar fi ea, cât de bine n-ar -ar merge, are nevoie de o un sezon, două, așa, unii mai mai face o pauză, mai, mai schimbă din turația motoarelor, mai schimbă din piese și pe urmă se revină forță. Pe prima aici suntem la ora 10. Vă mulțumesc domnule Tăbărță pentru lucru. participare. Eu un de analistul politic cu care am stat de vorbă, expert la Centrul de Analiză și Consultanță politică Politicon. Vă aștept și săptămâna viitoare. Rămâneți aproape conectați la frecvențele postului de radio Vocea Vasarabiei. Puncte de reflexie.